Padahal, Rasulullah SAW. Dan mereka yang mengikuti mereka dengan berhenti hingga mengetahui. Allah Taala dalam Al-Qur'an. Ya orang-orang yang beriman, sesungguhnya Allah mengutus Rasul-Nya untukmu. Dan Ya orang-orang yang beriman, sesungguhnya Allah mengutus Rasul-Nya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 ومن يدعي الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وغير الهدية محمد صلى الله عليه وسلم فاشتر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وضلالة والو في النار أعظني الله وإياكم من النار Ayul hadrun rahimahni wa rahimahkumullahu jami'an Muqrahun akhaka la batal Kata seorang penyair mengadakan Muqrahun akhaka la badal. Itulah kedudukan anda di sini Orang yang terpaksa untuk duduk di sini Karena di sini masih ada orang-orang yang berbola Minal asyadidah Barakallahu fikum Hanya sekedar untuk menyampaikan amanah Menunaikan amanah Dan diamanahkan kepada anda Dari Ustaz Abu Yahya Hayah ya, Untuk mengisi kekosongan antum di sini Barakallahu Barakallahuikum Rasa tidak Masih ada jalan ya, Memikirkan dakwah Watterbiah Barakallahuikum Pada kesempatan kali ini InsyaAllah InsyaAllah kita akan membacakan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu taala salah satu murid dari Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala yang dinukilkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam kitabnya Arba'in Nawawiyah barakallahu fiikum Dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال سبج مانا يرويه كان لربنا يعني الله عز وجل فهو أصني الله عز وجل برفرما يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي Wa ja'altuhu bainakum muharraman falatawalamu Wahai hamba-hambaku Innya haramku zulma ala nafsi Sungguh aku mengharamkan kezoliman Aku melarang Seseorang untuk berbuat kezolim Aku haramku zulma ala nafsi Aku mengharamkan diriku untuk berbuat kezoliman waj'altuhu bainakum muharraman fala tazalmu dan aku jadikan antara kalian bahwa penyekozoliman tersebut merupakan perkara yang haram di antara kalian ayyul hadirur rahiman Allah maha atil maha hikmah Allah enggak pernah zalim dan Allah menjadikan sebuah zaliman tersebut dilarang antar manusia tak boleh terjadi kezaliman antar hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Perkolawikum. Yang mana kezaliman secara logah? Azzulmu logatan wa dossein wa dosei sya'irimu diehi. Secara bahasa yang namanya kezaliman adalah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ini namanya wronging para ya. ulama. Ai al-hadar yarahimakumullah jami'an. Yang mana perbualan tersebut di bagian para ulama ada tiga. Zulmun bainal 'abdi wa rabbih bisyirki. antara seorang hamba dengan rabnya yakni Allah Subhanahu dengan berbuat kesyirikan. Laqad karena perbuatan kesyirikan adalah memberikan ibadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ibadah kepada Allah dan kepada selain Allah ini kedaliman karena ibadah itu harus hanya diberikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka dari itu kedaliman antara hamba dengan Allah Kedzaliman yang diperbuat oleh seorang hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala adalah ketika dia berbuat kesyirikan. Barakallahu fiikum. Kedzaliman yang kedua <tuh> adalah kedzaliman antar apa yang dilakukan oleh seseorang terhadap dirinya sendiri berupa kemaksiatan dan perbuatan buruk ketika seseorang itu berbuat kemaksiatan ya, apakah dia berzina minum khamar, mencuri membunuh ya, barakallahu minum khamar ya, dan lain sebagainya dan perbuatan maksiatan yang lain itu merupakan ya, dia melukai diri mereka sendiri menganiaya diri mereka sendiri jadi kalau seseorang itu berbuat maksiat Sejatinya dia menganiaya diri dan sendiri, mempersiapkan dirinya untuk sakit di dunia dan akhirat. Selaras dunia akhirat. Ya, barakalawikum. Minum kumer, apa sehat? Ya, mabuk di dunia mabuk, sakit kepala, enggak sadarkan diri, naik motor jungkal. Ya, anda belumlah nanti di akhirat kena dosa diadzab oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Maka dia zalim terhadap dirinya sendiri. Terbah dalim kepada Allah pun kena dosa dosa keserikan. Kemudian kezaliman yang ketiga, zalim yang dilakukan seorang hamba terhadap saudaranya. Ya, mengambil haknya mencuri membunuh Hah? ini juga termasuk keboliman yang tidak boleh dilakukan oleh seorang hamba maka dari itu Allah subhanahu wa ta'ala dalam hadis kutsi ini Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan wajaltuhu bainakum muharraman maka aku jadikan di antara kalian keboliman tersebut adalah hukumnya haram, tidak boleh falatawalamu maka dari itu janganlah kalian saling membeli satu sama lain ayolah hadirun rahimah ya rahimah kumullahu jamian kemudian Allah subhanahu wa ta'ala kembali memanggil hamba-hambanya ya ibadikullukum dalun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum wahai hamba-hambaku sesungguhnya kalian itu semuanya dalam keadaan tersesat Inna, kecuali orang-orang yang aku beri hidayah orang-orang yang aku beri petunjuk kita tahu petunjuk, kita tahu hidayah kita tahu al-haq kita tahu atidah yang benar ibadah yang benar akhlak yang benar itu semata-mata merupakan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala tanpa hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala kita akan tersesat barakallahu fikum penuh dalam maksiat ayal hadirun na'iman ya rahimah jami'an kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan fastah duni ahdikum. Maka dari itu mintalah kalian hidayah Kepada aku Ini saya aku akan berikan hidayah tersebut kepada kalian Ayul hadirun nahiman Ya rahimakumullahu jamian Minta petunjuk Itu hanya pada Allah subhanahu wa ta'ala Minta hidayah taufik Hanya pada Allah subhanahu wa ta'ala Karena perjalanan kita itu masih Barakallahu fikum penuh taruhan kita tak bisa menjamin diri kita untuk istiqamah. hingga kita meninggal dunia. Karena kita punya teman yang banyak, karena ilmu kita banyak, itu bukan jaminan. Aminul hadi runnahi menyuruhimu ke murojimah. List yang fasih, ilmu yang banyak, ibadah yang banyak, teman-teman yang taat yang banyak, itu bukan jaminan. Barakalawwikum bukan jaminan kita bisa istiqamah. Itu hanya salah satu apa, salah satu dari sekian cara untuk kita tetap istiqamah. Barakallahu Maka mintalah hidayah pada Allah Subhanahu Hidayah taala, hidayatul tawdhih wal bayan. Agar diberi hidayah ya, kecenderungan hati terhadap ilmu senang dengan ilmu senang dengan amal. Ya. Tidak senang dengan pujian Kalau senang dengan pujian kan bahaya Maksudnya apa? Karena tidak senang dengan pujian ya, Dia berarti berusaha untuk ikhlas Kerana Allah subhanahu wa ta'ala Dan hidayah Hidayatul itu taufik. Hidayah itu terbagi menjadi dua. Hidayah itu taufik dan Hidayatul tulbayan Wal rasiah. Hidayatul itu taufik itu khusus Allah pilihkan bagi hamba-hambanya yang beriman untuk mau menerima Islam, eh, kemudian memeluk Islam, mengamalkan Islam. Eh. Barakallahu fiqum ini orang-orang khusus semoga kita termasuk orang-orang yang Allah jaga Allah beri dan Allah jaga hidayah taufiq hingga kita bertemu dengan Allah Subhanahu SWT kalau hidayah tulbayani wal irsad hidayah penjelasan ilmu syariat itu semua dapat mukminan kana aw kabiran Orang Muslim orang yang beriman dan orang kafir dapat, ya. Apalagi sekarang media sosial begitu mudahnya, ya. Orang Muslim bisa lihat orang kafir, orang kafir bisa lihat orang Muslim. Dan apa yang disampaikan baik lewat ini, lewat ini, lewat media, dia. ketika dia membaca tentang Islam, ya. Mempelajari tentang Islam, mendengar tentang Islam, kebenaran Islam itu sudah menjadi hujah nantinya. Hati, -hati. bagi mereka. Ya? Dan ini merupakan hidayah terbayar sudah sampai kepada mereka. Barokatul wafikum. Orang mukmin ataupun orang kafir, maka mintalah hidayah kepada Allah subhanahuwataala dua duanya Minta diberi ketokohan dalam hati berupa ya, hidayah terbayar. Ya. Kemudian hidayatul bayan wal irisad sebagai ilmu bagi kita. Mengenal ilmu, memperdalam ilmu. Ya. Lewat majelis taklim, lewat kitab-kitab, ya. lewat buku-buku terjemahan, lewat audio. Sekarang betapa mudahnya. Barakallahu fikum. Ayul hadirun rahiman ya warahimakumullahu jami'an. Baik. Ayahadur Rabbimanya rahimakumullah jami'an. Kemudian Allah subhanahu wa taala menyebutkan, Ya ibadikun lakukan jayum, illa man adantuh fasad, fasad aimu, fasad aini adintum. Wahai hamba-hamba kullukum jai'un Sungguh setiap kalian itu dalam keadaan lapar kecuali yang aku beri makan maka mintalah makan kepada aku kata Allah subhanahu wa ta'ala makanan merupakan salah satu bentuk rezeki dari Allah subhanahu wa ta'ala pada dasarnya kita adalah orang-orang yang kelaparan kecuali ketika Allah subhanahu wa ta'ala berikan makanan kepada kita dan rezeki yang kita dapatkan semata-mata merupakan pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala warakallahu fikum ayul hadrun lahiran ya jami'an ya ibadikullukum arim kata Allah subhanahu wa ta'ala illa man kasaytuhu fastakstuni aksukum wahai hamba hambaku setiap kalian itu dalam keadaan telanjang tak berpakaian maka akulah yang memberikan ke, kecuali yang aku beri pakaian kepadanya ya. siapa kita yang terlahir dalam keadaan berbusana tidak ada kita semua terlahir ke dunia ya. dalam keadaan tak berbusana sehelai benang pun ya. Allah kasih kita busana melalui ayah ibu kita ya Syaratullah lakum Allah yang berikan baju pada kita ayul hadrun rahiman rahimakumullah jami'an dan ini pun rezeki dari Allah subhanahu wa taala maka Allah subhanahu wa taala memerintahkan mintalah ya bustana kepada aku niscaya aku akan berikan busana kepada kalian ayul hadrun rahiman rahimakumullah jami'an ini merupakan sekian rezeki ya yang Allah Subhanahu wa taala rizkikan kepada hamba-hambanya. Di sini barakallahu fiikum menunjukkan betapa lemahnya kita, betapa lemahnya hamba-hamba ini ya. Yang putus pada Allah Subhanahu wa taala, putus rezeki pada Allah. Ya, butuh makan berdoa pada Allah kemudian disarankan ikhtiar berusaha untuk mencarinya. Ya. Pada dasarnya dia tidak berbusana kemudian disarankan untuk mencari mazhab, mencari rezeki agar bisa berbusana. Ini menunjukkan betapa lemahnya kita. Ya Allah, dirunuhaiman yang rahimakum Allah tempat bergantung, Allah tempat meminta apapun yang kita minta pada dunia wal akhirah hanya pada Allah subhanahu wa ta'ala ayul hadirin rahimani wa rahimakumullahu jami'an kemudian yang berikutnya Allah subhanahu wa ta'ala memperingatkan kita innakum tukhti'una bin layli wal nahar Sesungguhnya kalian itu berbuat dosa, berbuat kesalahan bil laili wan nahar, malam dan siang berbuat dosa. Wa'a'zrul dzunuba jamii'a dan aku mengampuni seluruh dosa. Fastaghfiruni au fir lakum. Fastaghfiruni, 'afirlakum. Maka memintalah kalian, ya, mintalah ampunan dosa kalian kepada Allah Kepadaku kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Niscaya aku akan ampuni bagi kalian. Ya. Kita diingatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahwasanya kita ini manusia siang dan malam terjatuh pada dosa dan kemaksiatan. Ya. Maka dari itu mintalah ampunan kepada Allah Subhanahu. Wadana. jangan kita merasa bersih jangan merasa kita gak pernah salah, gak pernah berdosa salah itu kita sekian dosa yang kita lakukan dengan sadar atau tidak ya. dosa mata, dosa telinga, dosa hati dosa tangan, dosa kaki ya. dosa mata dengan melihat dosa tangan dengan memukul, mengambil hak dan lain sebagainya dosa hati, suuzon berprasangka ya, buruk tetangga punya mobil baru, waduh dapat kreditan padahal beli cash suuzon bukan dan lain sebagainya itu sekian dan sekian Ayyul hadiru nirahimani jami'an. Maka dari itu, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa agar memohon ampunan pada Allah Subhanahu ha? dengan benar bertobat pada Allah Subhanahu dengan benar, maka Allah akan ampuni. Ayyul hadiru nirahimani jami'an. Dalam ayatnya Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan Qul ya ibadiyan ladhina asrafu ala anfusihim La taqlatu min rahmatillah Illallah yaghfirul zhunuba jami'ah Illahu huwal ghafurur rahim Qul katakanlah Ya, ib ya ibadiy yeah. Katakanlah bahwa tanya Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan Ya ibadihi wa ihamba ambaku Yang telah melampaui batas Terhadap diri-diri mereka La taqnatumir rahmatillah Jangan berputus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Bagi barang siapa yang bergelimang dengan besa dan kemaksiatan Jangan merasa putus asa Allah enggak bakal mengampuni saya. Allah enggak bakal ampuni dosa-dosa saya. Jangan kalau kita menghadapi yang seperti ini pada diri kita, jangan sampai putus asa. Allah mengatakan sendiri, la taqnatu bi rahmatillah. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan, jangan pernah merasa berputus asa. Allah tak tegal ampuni dosa-dosa saya. Allah tak bukakan pintu taubat bagi saya. Jangan. Ya. Allah yang mengatakan tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah subhanahu wataala. Nah, kalau ada pihak-pihak lain ya, yang ingin bertobat, kita tahu betapa banyak dosanya, apa kemaksiatannya kita tidak tahu dosanya. Ya. Kemaksiatan yang dilakukan secara dohirnya banyak, ya. sangat kemungkinan dosanya banyak. Kemudian jangan dibuat putus asa. Ah Allah tak bakal ampuni kamu, dosamu sudah banyak. Jangan. Tapi dukung dia sudah bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Heh? Ya. Arahkan dia untuk bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan taubat dan nasuha, dengan taubat yang benar, ya? minta dia untuk menyesali perbuatannya. Kemudian banyak beristighfar, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tinggalkan teman-teman yang bisa membuat dia berbuat dosa dan kerusakan. Ya? Arahkan mereka untuk itu. Barakallahu Barokatulahwibum. Semoga, ya. Teman kita tersebut bisa tobat betulan walhamdulillah eh ayyuhal hadirinnahiim ayurhimakumullahu jami'an innallaha yaghfiru dzunuba jami'an sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni semua dosa innahu huwal ghafurur rahim sungguh dialah Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Ghafur Ar-Rahim, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya. Orang yang berbuat dosa keserikkan sekalipun, ya, Itu bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala manakala dia bertobat sebelum meninggal dunia. Itu bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa atau pufuran, dosa kafir dia murni orang kafir, kemudian bertobat masuk Islam, mengucapkan dua kali mazhab ikhlas kepada Allah dan Rasulnya, ya diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukankah kisah yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kisah pembunuh seratus nyawa, ya dalam proses tobatnya itu ya dia diampuni oleh Allah Subhanahu. Wa Ta'ala 99 nyawa telah dia Bunuh eh. Kemudian Dia ingin ber Allah berikan pintu taubat baginya Kemudian Dia mencari orang yang bisa membimbing dia Untuk bertaubat eh. Datang kepada seorang ahli Adakah eh, eh, seorang ahli ibadah Adakah Taubat bagi saya Saya sudah membunuh 99 nyawa tidak ada. Penggantiannya. Genep seratus. Kemudian dia berangkat mencari orang lagi. Ya, dia temui orang alim. Ya, dapat. Apakah saya masih ada kesempatan untuk bertobat? Saya telah membunuh seratus nyawa. Masih ada kesempatan untuk anda bertobat. Satu yang kedua caranya tinggalkan ya desa lamamu negeri lamamu karena di negeri lamamu itu orang-orang yang ya, gak beribadah pada Allah gak melakukan ketaatan pada Allah subhanahu wa ta'ala pindah ke negeri yang sana di sana ada sebuah negeri yang penduduknya taat pada Allah subhanahu wa ta'ala Kumpul kamu ke sana, jangan balik ke desa lamamu. Ini pembimbingan dari seorang ha? alim. Maka dari itu, Fadlil alim al-adid, atau Fadlil qamar, ala Sairil kawakid. Keutamaan seorang alim dibandingkan ahli ibadah. Ya? Bagaimana Pak? Ba? bagikan keutamaan rembulan bulan purnama ya, di atas seluruh bintang-bintang bintangnya hilang kalau udah bulan purnama coba cari bul, apa, bintang ketika bulan purnama cari sudah ada yang nemu bulan purnama lo ya Heh? ada yang nemu bintang coba cariin ke atas cariin bintang kalau nemu pas bulan purnama tapi lo ya syaratnya ya tak ada mendung sama sekali. Coba cari. Kalaupun ada, ya, hanya beberapa titik. Tapi kalau bulan gelap, bintang, ya, terlihat. Nah, bintang ini tadi bagaikan ahlu ibadah. Sedangkan bulan, ketika sudah muncul, inilah dia seorang ah, ah, alim. akan menerangi semuanya. Lihat sang pemulih ini tadi diperintahkan untuk berangkat kembali, apa berangkat ke negeri yang penuh kebaikan. Ketika di pertengahan jalan beliau meninggal dunia. Ketika beliau meninggal dunia, ya datang mereka terahmah dan mereka apa agak saling berebut. Karena posisinya di tengah ini, di tengah perjalanan, ya berebutu. Oh, ini belum sempat apa belum sempat tobat Ini bagianku, kata mereka terhadap. Datang malaikat Allah ketika kata malaikat Rahmat Tidak, ini orang sudah bertobat Sudah melakukan usaha untuk bertobat Allah dah ampuni Kemudian Allah Dengan mahadilnya Mendatangkan satu malaikat untuk penengah. Ya, Untuk penengah Berarti kan Sudah diukur Mana yang paling dekat Ternyata diukur Dari jarak Desa yang dia tinggal dan desa yang akan dia tuju, ternyata lebih dekat kepada negeri yang akan dia tuju. Enggak jauh, kurang lebih satu jengkal atau satu hasta jaraknya itu. Ya, barakallahu Selisih dari tengah-tengah itu kalau enggak satu jengkal satu hasta, lupa. Ya, pasti ya. Yang jelas dekat. Ya, barakallahu fiikum. Kemudian dibawalah malaikat rahmah. Dibawa malaikat rahmah menunjukkan apa? diterima. Perhatikan. Ayul hadrullahi wa rahimaakumullahu jami'an. Ya. Tentang itu ya, takdir Allah Subhanahu wa taala, tidak lepas dari takdir Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bahawasannya niatan seseorang dan usaha seseorang walaupun belum menuai hasil ya, ketika itu niatan yang baik sudah diberhitungkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ayul hadirun dahiman ya warahim wa'alaikumullahu jenian ya ibadin nakum lantabluhu gharri Fadzuruni, walau tablughu nafsi, fala fat tanfauni. Wahai hamba-hambaku, kalian tidak akan bisa memberikan manfaat, apa tidak akan bisa memberikan mudarat kepada aku, dan kalian tidak akan bisa mampu untuk memberikan manfaat kepada aku. Ia Allah Subhanahu Wa Taala, ya, tidak akan sampai mudarat yang dibuat oleh Andhari seorang hamba kepada Allah, nggak akan bisa. Memberikan manfaat kepada Allah subhanahu wa ta'ala pun Tidak bisa eh? Allah karena Allah itu sudah maha sempurna Ya Barakallahu Allah sudah sempurna Ya Allah maha tem Sampurna Barakallahu Assalamualaikum Ayul hadirullahi minyarakat Bismillahirrahmanirrahim ya Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan dalam ayatnya: "In takfuru antum mamon fil ardi jami'an fa inna Allah la ganiil hamid. In Apabila kalian kover ingkar pada Allah Subhanahu Wa Taala, semuanya yang ada di bumi ini, ya, kalau seandainya kalian Kufur semua di atas muka bumi ini, ya. Tak ada satu orang pun yang beriman pada Allah Subhanahuwataala. Sungguh Allah Subhanahuwataala Lagiul Hamid, Maha Kaya dan Maha Terpuji. Tetap posisinya kaya dan terpuji, tak berkurang sedikit pun. Ya. Dalam hadis selanjutnya Allah Subhanahuwataala menyebutkan, Ya ibadī. Lau an awal kum akhir kum insa kum jinna ala akh kalbi rujul wahidin min ma zada dalikah fi mulki sey an wahai hamba hamba kalau seandainya manusia yang terawal yang paling awal dan paling akhir nanti dia muluk yama berkumpul ya dari kalangan manusia dan jin yang pertama dan terakhir kumpul jadi satu ya kalau seandainya manusia pertama hingga terakhir dan jin yang pertama dan yang terakhir sampai terakhir ya. semuanya ini taat pada Allah subhanahu wa ta'ala tingkat ketaatannya sama, paling taat semua pada Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada yang bernaksiat sedikit pun kata Allah subhanahu wa ta'ala ya. semuanya gak ada yang bermaksiat. manusia yang pertama sampai terakhir jin yang pertama dan sampai yang terakhir itu dalam posisi ketakwaan yang paling tinggi semua ini tidak akan menambah kedudukanku sedikit pun karena apa? sudah sempurna ya. karena Allah itu sudah sempurna maka gak berpengaruh jadi bagaimana Ibadah yang kita lakukan Ketakwaan yang kita lakukan kembali Kembalinya kepada kita Bukan pada Allah subhanahu wa ta'ala ya? Allah subhanahu wa ta'ala Melanjutkan Ya ibadilau anna awalakum Ma akhirakum Ma insakum Ma jinnakum Kanu ala afjarik Albi rajulin wahidin Minkum Ma nakata zalika min mulki Say'an Wahai hamba-hambaku, kalau seandainya manusia pertama dari kalian hingga terakhir dari kalian, begitu tubuh pula bangsa Jin yang pertama sampai yang terakhir nanti yang muluk iama. Ya, ya, hatinya itu menjadi satu, menjadi hati-hati yang paling facir semuanya, tidak ada yang taat kepada Allah subhanahu wa taala. Gimana bayangkan nanti? Ya, kalau seandainya Manusia semuanya itu rusak. Pendosa semua. Bermaksiat semua. Paling maksiatnya paling tinggi semua. Ya. Ketika berbicara negara komunis saja. Ngeri. Itu baru satu negara. ya, Sudah ngeri. Apalagi ini satu dunia. Jindan manusianya. Semuanya. Fajir. Semuanya bermaksud pada Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'naqasta min dhalik fi mulki syi'an. Min mulki syi'an. Maka hal tersebut tidak akan mengurangi. Ya, kerajaanku sedikit pun. Ya Allah tetap dalam kesempurnaannya. Barakallahu fikum. Ya. Ayyil hadirun muhimani warahimakumullahu jami'an. kalau seandainya manusia itu ingkar semua pada Allah ya? semuanya kafir enggak mau beribadah pada Allah subhanahu wa ta'ala baratollahi wabarakatuh maka itu tidak akan mengurangi ya. kedudukan Allah Subhanahu wa taala ayyuhal hadirur rahimakumullah begitu pun kalau seandainya semua manusia itu salihin berbuat saleh beramal saleh taat kepada Allah Subhanahu wa taala semua tidak akan menambah kedudukan Allah Subhanahu wa taala karena Allah sudah tinggi Allah sudah sempurna karakollukum ayy alhamdulillahi wa rahimani wa rahimakumullahu tamian kemudian Allah subhanahu wa taala menerangkan kepada kita ya ibadi law anna awwala lakum ba'akhirakum ba'insatu majidnakum ba qamu fi sa'idin wahidin فَسَأَلُونِي فَأَعْطَيْتُ كُلَّ وَاحِدٍ مَسْأَلَتَهُ مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِمَّا عِنْدِي إِلَّا كَمَا يَوْقُسُ الْمِخْيَةُ إِذَا أُدَخِلَ الْبَحْرَ Barakallahuikum Perhatikan Kekayaan Allah subhanahu wa ta'ala Kemulyan Allah subhanahu wa ta'ala Wahai hamba hambaku seandainya manusia pertama hingga terakhir dari kalangan manusia dan jin yang pertama dan yang terakhir berkumpul dalam satu tanah lapang. Berkumpul ini. Kemudian masing-masing kalian meminta kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dia minta terserah apapun yang dia minta. Ya. Apa saja yang mau diminta, silahkan, monggo persawabdon. Barakalawikum. Nisya waqo itu kulla wahidin masalatahu. Nisya aku akan berikan setiap orang yang meminta, ya, semua akan dipenuhi. Sebulan kasih ini, kasih itu, kasih terus. Bangsa jin minta ini minta itu. Bukan bangsa jin, setiap jin, jin jin jin jin itu tadi dikasih. Ini minta, kasih. Ini minta, kasih. Ini minta, kasih. Semuanya dikasih dan terpenuhi semua. Dari manusia pertama hingga manusia terakhir, dari jin pertama hingga jin terakhir. Semuanya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ma naqas dalika 'indi, maka tidak ada yang berkurang di sisiku kecuali Ya, sebagaimana jarum yang dicelupkan ke dalam lautan yang menempel di jarum itu tadi itulah bagian untuk manusia dan jin seluruhnya cepatkan yang sisanya di lautan itu milik Allah Subhanahu wa taala maka dari itu al hadrul rahimani rahimakumullah tabaraka. Ini peringatan bagi kita. Ya apa yang ada pada kita itu titipan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sangat kecil dibandingkan milik Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimanapun kayanya kita, bagaimana kayanya kita, bagaimana setukihnya kita, bagaimana tabungan kita, bagaimana perdagangan kita, bagaimana tepung kita, bagaimana harta kita. Semua merupakan titipan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, yang kedua, kecil dipendingkan milik Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu jangan sampai berbangga kita dengan dunia kita. Dengan harta kita. Jangan. Dan Allah maha mudah. Kalau cuma untuk membalikkan orang kaya jadi kiri, orang kiri jadi kaya. Allah sangat mudah. Ketika Allah sudah bertandak. Barakallahuikum. Semua ada jalan dan ada cara dan ada cerita. Tarakum lafikum ayyuhal hadiru an nahimani wa rahimakumullahu <wabarakatuh> jami'an kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan ya ibadi inna ma hiya a'malukum ahsiha lakum thumma ufiikum iyaha faman wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghayra dhalik falyulimanna illa nafsah Wahai hamba-hambaku ya. Semua yang kalian kerjakan Itu kembalinya kepada kalian ya. Aku mencatatnya Untuk kalian Dan aku sempurnakan Aku tunaikan Balasannya untuk kalian ya. Jadi Apa yang kita amalkan Semuanya ini kembali kepada kita Dicatat oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Allah sempurnakan nanti di yawmul qiyamah Untuk diri kita Salat kita Ibadah kita Salat kita, ibadah kita ya, Puasa kita, sedapah kita Itu bukan untuk Allah Kembali manfaatnya Kembali manfaatnya untuk kita Ketika kita ikhlas Menjalankan syariat Itu maka Barakallahu Kita dicatat pahala kebaikan. Ya. Barakallahu fikum pahala kebaikan. Yang mana pahala kebaikan tersebut ya? sebagai bentuk tabungan kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wa illa ma kuntum ta'malun. Dan tidaklah dibalaskan untuk kalian kecuali ya? Sesuatu yang telah kalian kerjakan, jadi tidaklah kalian dibalas nanti dijamulaknya ma. Kejadian apa yang telah kalian kerjakan, ya. dari amalan-amalan kebaikan dapat didapati, ya karena telah beramal soleh, dapat apa? Jannah karena beramal soleh, rahmat dari Allah dengan sebab para khalifah taat menjalankan ibadah Pada Allah subhanahu wa ta'ala fa wajada khairan falyahmadillah. maka para siapa yang mendapat di kebaikan maka pujilah Allah subhanahu wa ta'ala ya. dan kini apa yang kita rasakan sekarang merupakan kebaikan ayil hadirun da'himani wa rahimah maka banyak-banyaklah kita ya. bersyukur wa Allah memuji Allah Subhanahu wa taala agar ditambah nikmat ini agar dikokohkan kita barakallahu fikum di atas apa di atas kebaikan hingga kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala ya qaman illa nafsah kalau dia tidak mendapatkan kebaikan ya sebaliknya dia mendapatkan kejelekan maka jangan dia salahkan kecuali di dirinya. Barakallahu bikum. Ya. Dusta dan kemaksiatan itu di antaranya sebabnya adalah kelalaian kita. Ya. kita enggak takut dosa. Sehingga berani bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu al-hadrul nahimani wa rahimakumullah jami'an penting bagi kita untuk selalu mengoreksi diri kita. Ya. Sudahkah kita banyak berdoa kepada Allah? Sudakah kita gantungkan rezeki kita hidayah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Ya? Sudakah kita menjadi orang-orang yang taubuk terhadap ilmu, harta, tenaga, kecerdasan yang Allah titipkan kepada kita? Apakah kita termasuk orang yang sombong dengan harta kita dengan kecerdasan kita? Barakallahu fikum, koreksi diri kita Ayol hadirun rahimah, ya rahimah Kemudian Ya Tak lupa pula Kita harus banyak berdoa Untuk mendapatkan istiqamah Dan bab yang Judul yang di Barakallahu fikum, yang diselenggarakan oleh Panitia, judul yang Sangat-sangat Berharga Istiqamah di atas ilmu Ya Orang yang istiqomah di atas ilmu, ya. terus dia berpeluh dengan ilmu, sangat bisa diharapkan dia istiqomah di atas amal. Ya. Karena dengan ilmu dia itu mengoreksi diri dia. Ketika ilmu tersampaikan, oh anak belum melakukan yang ini, oh ternyata anak kurang ikhlas, oh ternyata selama ini yang anak rasakan semua ah, minta dipuji, itu kita dapatkan di majelis il ilmu maka dari itu fikum, mohonlah ilmu pada Allah ilmu yang bermanfaat ilmu yang berbarakah ilmu yang bisa membawa istiqamah hingga bertemu dengan Allah subhanahu s.w.t ya. mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini alamu min kemalal italah ya. yang benar itu semata-mata merupakan hidayah taufik dari Allah subhanahu s.w.t yang yang setelah itu dari syaitan bibid dan saya ba'al astaghfirullah wa atuubu